na waumini wanasema kwa nini haiteremshi sura na inapoteremsha sura madhubuti na ikatajwa ndani yake habari ya vita utawaona wenye maradhi katika nyoo zao wanakutazama mtazamo wa anaezimia kwa mauti basi ni bora kwao wa'tun wa qawlun ma'ruf fa itha azama al-amru fa Allah lahum utiifu na kauli njema na jambo azimiwa basi wakiwa ni wakweli kwa Mwenyezi Mungu bila shaka itakuwa ni khairi kwao fa hal asaytum in tawallitum an tufsidu fil ardi wa arhamakum basi yanotarajiwa kwenu mkitawala ndio mfisidi katika nchi na mwatupe jamaa zenu ya alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum Hao ndio Mwenyezi Mungu alioalaani na akawatia uziwi na akapofoa macho yao Afala yatadabbaruna alquran Ye au kwenye nyoyo zipo kufuli innaldhinirtaadu ala adbarihim min ba'dima tabayyana lahum alhudh ash-shaytan musawwala lahum wa amla lahum hakika, ba'di wa hakika wana uridi nyuma ba'da wabainikia Qitani huyo amewashawishi na amewaghuri. Dhālika bi'annahum qālū lil-ladīna ma mā nazzala Allāhu fi fī ba'ḍil-amri wallāhu ya'lamu ithrārahum. Ayoh ni kwa sababu waliwaambia waliochukia aliyoteremsha Mwenyezi Mungu tutakutiini katika baadhi ya mambo. Na Mwenyezi Mungu anajua siri zao. Fa kaifa itha tawaffat humul malaa'ikatu wujuhahum wa adbarahum. Basi itakuwaje malaika watakapofisha wakawa wanawapiga nyuso zao na migongo yao. Dhalika bi annahum Ayo ni kwa sababu wao waliyofuata yaliomchukiza Mwenyezi Mungu na wakachukia yanayomridhisha basi akaviangusha ya vitondo vyao Allahu Akbar Allahu Akbar La waoamini wanasema haiteremki sura ya kututaka tupigane na ikiteremka sura ambayo haifasiriki vinginevyo ila ni tu na ikataja ndani yake kuamrishwa vita utawaona ambao katika nyoyo zao mna unafiki wanakuangalia kwa mwangalio mwenye kuzimia kwa mauti jinsi ya kuviogopa na kuvichukia vita Linao wstahiki kulifanya ni kumtii Mwenyezi Mungu na kusema neno linalokubaliana na sheria. Na mambo yakawa ni kweli na ikawalazimu kupigana basi Basilao kuwa ni kweli wana imani ya Mwenyezi Mungu na uthifu. kuwa bora kwao kuliko huo unafiki. Basi Basindio mnayotarajiwa yenyu wanafiki kuwa mkipata madaraka ndiyo mfisidi katika nchi na mahusiano yenu na jamaa zenu ao ndio waliowatenga mbali kabisa mwenyezi Mungu na rehema yake na kawatia uziwi wasisikie haki na kawatia upofu wa macho ya uongofuli wameingia upofu hata hawafahamu uongofuli wa kurani bali kwenye nyoyo zao zipo kufuli zinawazuia wasizingatie hakika wale lolitadi wakarejea nyuma kwenye ukafiri na upotofu waliokuwa nao baada kwaadhimikiaje uongofuli chetani ndiye aliwapambia na akawafujilia matamanio ya uongo kurejea huko kafirini kwa kuwa ni wenye kuchukia aliyetirimsha Mwenyezi Mungu tutakutini katika baadhi ya mambo na Mwenyezi Mungu anazijua siri za hao wanafiki. hiyo ndiyo hali katika maisha duniani basi watakuwa katika hali gani malaika watapoafisha huko kiwapiga nyuso zao na migongo yao kwa kuandalilisha kufishwa namna hiyo ya kutisha katika hali hiyo ni kwa kuwa hakika wao wale ufuatokotofu waliomkasirisha Mwenyezi Mungu na wakaichukia haki na yumpendaza Mwenyezi Mungu basi akaibatinisha walioyatenda